Роман Іваничук «Саксаул у пісках» Роман Журнал «Березіль» Номери 9, 10, 11, 12 За 2000 рік Читає Галина Долгодзвяга Три дороги навкруги Надовкола три дороги А четверту, слава Богу, Оступили за борги «Де подітися нема, де податися не знаю, і на п'яту повертаю, але п'ятий чорт ма». Василь Стус. Дорогою між Львовом і Бродами правив бричкою запряженою домашка п'ятами, знаний на цьому тракті візничий Міхал, котрого корчмарі величали королем Балагулів, певне тому, що йому підлягали на Стрійському, Сокальському та Мостицькому шляхах візники, які на стрітення Юрія, Спаса та Покрову збиралися на свої фірманські конгрегації неподалік Великої Горожанин на Миколаївщині, щоб отримати від короля депеші з паризького еміграційного центру і порозвозити їх у поміщицькі двори. Візничий пострілював над кінськими спинами карбачем, бо не любив повільної їзди, і п'ята бігли клусом, та враз за косілками, ніби щось згадавши, він різко зупинив коней, якусь мить побагався, і врешті натягнув віжками гаття. Бричка звернула збитого шляху на польову доріжку, пострибала вибоїнами в бік Неслухова, і зупинив міхал коней біля старого хатища, посеред якого стерчав напіврозвалений демар. А від парканів – Залишилися лише похилені стовпці, що їх сусіди порозтягувати ще не встигли. Він зліз із сидіння і довго стояв з опущеними руками. Потім розглядів у кропивиську дубову колоду, яка, видно, нікому не спотребилася. Прогорнув ногою декотрав'я, присів і підвів до неба голову, ніби хотів у Бога розпитати, куди поділися вітець з матір'ю, хто покаже їхні могили на цвинтарі. Кому заважала на землі батьківська хата, що від неї залишилося тільки груддя глини та демар? Йому й хотілося заволати до неба опомсту, бо хоч звіддавна не навідувався до батьків, проте знав, що вони є і бережуть для сина останній пристанівок. А ось залишилося лише дике пустирище. Та таке, щоб ніколи більше він не мав бажання туди ногою ступити, щоб навіки залишився бездомним волоцюгою. А втім, був ним усе життя, який може мати до людей жалі, коли цілих десять років волочився і згоїв світами, і мало не забув, звідки родом. Дивився бездумно в небо, порисоване перістими білими хмарами, і пропускав у думці шмат часу. Від того моменту, коли хлюпнув поганому, Брейнделю, московському резидентові у Львові в обличчя гарячим пуншем за те, що той у кнайпі Пекелко на льоншанівці вголос шельмував декабристів. Та ж то лицарі, а ти шваль Рязанська, і за те потрапив на місяць до криміналу. Про таке й згадувати не варто. Хто не сидів, той ще посидить. Та підселиви до Міхала в камеру найбрехливішого на всій круглій землі пройди світа. Соломона Бальзаміна, який видавав себе за індійського князя Заракану і видурював у глупих аристократів гроші на подорож до країни Магнолій, Пальм, Тигрів і Слонів. На цьому влип і потрапив за ґрати. І одного разу, коли Соломон вкотре гнув у камері Юра про Аракан, не втерпів Міхал і побив пройду. Йому присудили 25 буків за наругу над князем, і винуватець ніяк не міг переконати актуарія карного суду Зеєнчковського, виконавця волі директора львівської поліції Захар Мазоха, що бальзамін ніякий не князь, а останній вархол. Актуарій виніс найстрашніший для Міхала вирок. Після екзекуції підсудного випустили на волю, а другого дня на рурах було знайдено труп Зеєнчковського. Ішло з полудня, спека спадала, візничий розпряг коней і пустив пастися. Він знову присів на колоду і продовжував розмотувати клубок згадок, що борече зробити собі самому дознання. Хто він? Кому і за що служить? Куди себе має подіти, коли розпочнеться в краю рокош? На чий бік повинен стати? І що то така фортуна в нього, що вдруге кидає дає нему чужої політики? У Молдові Михал своєю вірною Ганнуською працювали на винокурні господаря Попеску. В селі Кіркієшці поблизу Бендер. Вергав бочки на гари і вивозив їх до Кишинева. Праця була тяжка, зате поплатна, а Гануся мала легшу роботу на виноградниках. Та так уже тужила за своєю погулянкою, що щахла на ниточку. Не скаржилася, мовчала, та Міхал знав, чому вона гасне, бо й самого визолювала туго за Львовом. Благодатна Молдова була для неї чужою чужиницею. Ганущиної мови ніхто не розумів, а вона не тільки по-молдовськи не вміла. Двох польських чи то російських слів зліпити докупи не могла. Працювала на плантації завжди окремо, бо з її львівської говірки сміялися. А вечорами і ночами шепотом переповідала Міхалові казки про найкраще у світі місто –